Ahate, Krizia bete-betien delaik orzaizeko Arnabar konserbategikuak Paizeko saloinean dia, este usuan, eta mintzatugia gian, Michel eraiten deiku saloina nula igaiten den, eta e, Krizian ondorriuak zuin izanen be, be, izan hasi da, hasi uh, uh, iran, no bon, jenie uh, gen, bazen, hor, pero astrenaekin bizkato bizkato motelago zena eh orai orai sigira osteguna da eguna eh da guillota ge, ge, guillote jendea izanen da, bai, astiena aste, aste bukaeran eran o guillote guillote da. eta guretako bai bai astio da Eta ahatek denek aipatzen maitute, nula bisitzen duzu eziek, jentek galderak badituzte, nula pasatzen da? Ba, egiteko hemen ez dute, ez dute galderaik, horren eh, uh, gainan. Bon, guk, uh, bon, unkiak izan engira denek bezala, me emengo bezeruak ez dute, ez dute sobera haipatzen, Ez eh. dakite, bon, ez dakite, bon, ez dute hor tazpantzatzen, ez dakite. Eta ziek nula eginen duzu, orde, nula antolok dukosiste, guai? Ego, hatiak ez ditugu kanen, ordean ez dugu ekoiztuko, maia tzatik agorila arte. dugu nola dugun, nula eginen dugun, izanen dira irailean, be ez tokak ez ditugu gukaneen, orduan berizasiko gila lanean, felanean ekoizten eh? irailean, E, ara, gure etako urteko la, lau irabete undagorik uh, biziki inportanta dira eta um, ikusiko dugu, nola borzatuko den. Eh? Entxe uh, faltak izanen dira, ikusiko. Ziste lotxak konkurentzia zenen dela eta kanpotik karraziko dituztela jatekiak? Bai, kanpotik karraziko dute hori xe hur. Uh, bon. Ipatututurik uh, nere, uh, nere bezoruekin eta uh, nahiago dute ez erozi uh, Ez erozi uh, zeren badakite ora udan eta kanpoko atia sartuko dela eta bon, esplikatzen dugu, uh, kanpoko atia ba, izanen da uh, udan sehugue hori Ara, zinau, bon, beti izan da, gehiot izanen da, hauten gehiot izanen da, hori izanen da, hori izanen Eta zientzat, ordean langilea, zer eginen da gilditieda, ez? Bai, eh, produksionean, eh, be, somazan ezagiko eh, ditu, hola, iru lau irabetez. Lau irabeteen dako, baxatu. Eh, best, gero salmetak eta segituko ditugu, Uh, merkatuak eta gure gure dendak ere irekiak izanen dira. Uh, orduan, uh, bon, uh, ala bakarik uh, ustez bakarik hodikzioan uh, produksion, uh, izanen da somaja, somaspartiarori. Shumaj Suma the English system? Ah, hodikzioanean uh, dira. Hala. Oro tarra 23 dira eta 23tik bederatzi izanen dira somazean. Gero ikusiko bestiak uh, dependitzen du ze badenez, zerbait saltzeko edo ez, uh, agor gila, eta gara jok oh. uh, Eta urte gudarra, hor deno, lortza pixka bat edo? Eh, urte unnarren? Beldura, beldura duzu e, urte gudarra dut zate? Belduja... Belduja dut, uh, ez... Uh, ez... Uh, um, Prodiuak hori da. Nire, belduja hori da. Gero, espero duto bai ongi ongi berriz parti tu kodela hori ez ezagun berriz aipa eta hala